Shembi nevrasës si të vetë Për të nëndarë për gjithmonë Gjetra për të shkatuar Për unë nuk të theva sotë Në nëzgjatë mituar Tja ku jam këtu pranë Por ti nuk pëmëshe E asun nuk mund të ledha të iftyren të ndetës betë Në këtë dhomë Ku dhembi a ri pezurë për mi Pram fotografi si me me shiritë Në dhembjes në sy dhe e kuptoj për nën Unë endë jam këtu me ty të dëgjova mbrëm Duke më thirur me zë dhe irda shpejt Se zduat vetë muar të t'lët Të folja t'is më dëgjoveve të më provova kët Që ndrova pranë shtratit të nderi sa derdhja ljot dhe sot Si qdo dit kjetër, unë këtu jam pra Ti nuk më shërë, për më ke pranë në qdo hapë Për jetës ishdo më kesh pranë Edhe përse zemrë të është ty shiko në naime Por jetës ishtë du në do të ngje me ty Pas ka që vite shunende, a di të kujtoj krejt Kur pa britur t'jeli u shtuk, që li u vrejt Shërptur të djallit, neve në ndonë Djej dhembje që t'pak të gjë përqafoj nuk më janë Desh aty në naime veç dy fjallë të t'i thëmë që është e fort, kur unë më nuk do të jem për nga bota ime, sot i them këto fjak e di që ndjen shumal, për ke bran dhe tjetë rindjal që i këput e të shpirti, kur të shenë vetëmi t'lutem që t'gjesh fort dhe përshka këtë ti se nuk e ka letë, në zemrë ndjen hidrim gjithmon e mundon fakti që s'ishtë e në vendin tim e shikojn nga afer dhe këzohen që është me ty për shdua t'ja shok biglim no su cette watch ta dîner je te demande on keni bande pour ça groupe que beau terresh mais ne venant on orietes je domo kesh pron do y affrontes so he chand djo non në a ime sembla yote even more into nandon tu va te trop éloigner Dhe për jetësish zot rënë Këtu ku shpirë Ti nga prehet nba që ne kriwe si tonë Pra ti në naime Ata lotë fshi sot Se jeta ime Jo, nuk u shua këtë Nëse flau im Dhe fëmite ti Sot të pak të në shiojnë Ves një copë lirin Gjaku im kësaj toke Fa li qovë për jetë Këti vendi që dhembja Kur nuk ju tretë pra ni gairet thënia gjoji fmon ku i thon ama ne tentom duhen i taje të soni vazhdoni rrugën e lisur me krenari ende de undo y en plans do que vastruar per hep bash po kthehem atje se totjerrat po me presin por dieni se heroind messenger kurrgo de që është i stilik